پبارک چې انتخابات دي املګونه مختصره خبره کوم په دیموکراسي کې لکه څنګه چې په تعریف کې راغلي چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا دي خلکو لپاره نو حکومت له دوه شیوو یو له حاکمانو نه او یو له قوانینو نه حاکمانو نه او بل له قوانینو نه ځکه حکومت جوړ شي حاکم جوړ شي پادشاه وزير قاضي پولیس چارونوال او غیره نور دي حکومت چې څونه اداري ادارات فعال شي دا به خلک ترمنسو وي او فیصله کوي کنه دوی څه وچلي کوي کنه ها که وکړنه نسته په کور کې یو قانون هم عمل کوي کنه نو د حکومت د یو برخه حاکمان دي او دوی هم قوانین دي په دموکراسي کې به هم حاکمان د خلکو له خوا او هم په قوانین د خلکو خوا جوړي کیږي خلکو له خوا په خو اسلام کې به دا نه ده په اسلام کې به قانون د چا خوا د الله له او دا حاکمان چې راضي هغه به د الله رليګلیشي قوانین عمل کوي هغه به د الله رليګلیشي قوانین املکی لځا نه دې قوانینو جوړولو حق <تصفيق> نه لري ځکه په اسلام کې دي قوانین او د شریعت دي جوړولو حق <تصفيق> دا یوازې د الله ده چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته لا خونه کړی نو لکه څنګه چې په دیموکراسي کې دي قوانینو جوړولو حق دی ولست ده همداسې دی حاكم د ټاکلو حق هم دی ولست ده او دی ول اکثریته ش ارتوک ديزان لپاره دي, دي زایم او دي مشر دي هدي ممثل دي وکیل په هيسبه نه اما امربیه دي حکیمت حق لري بده بن پوه شو په اسلام کې هم مسلمانانه تداحق ور کړشو اېدا چې هغه ته خپل ځان لپاره زایم تاکي ځکه <زكت> دی الله اخوان خو یو خاص بنده باندې دی وحي خبر نه ده چې کنه چې د دی وی او بل څول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو اته ورته ونټه کا هغه یو څه اشاره ده چې کړه وي چې په دې امید کې تر ټولو غره څوک ده ابوبکر صدیق لدانو هغه ده نو مسلمانانو ابوبکر صدیق د غرواله لوجنه نه دا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یو حتنی فیصله کړو چې خامخبه دا ټاکي بلکې واسه د غرواله بیان کړو یو څه اشاره دې طرف ته موجوده وي نور به چا و ټاکدی مسلمانان و ها مسلمانان و ټاکه دارقم دا ته ابو بکر صدیق رضی الله بیا شبي وفات شو یی د وفات کېدو د مرز مرز موت کې چو دی نبی هغه عمر رضو الله له خلق لپاره وټاکه ندبي یو بله طریقه عمر رضو الله له خلق له لپاره وټاکه هغه شکل هو فاطمی مسلمانانو عمر رضو الله هم سره بیات وکاو نو ټاکلې او تعینه تشخيص او تعینه یو بوکسیدف رضو الله له خانه او ټاکلې او بیات بدنه بي عام مسلمانانو له خانه عمر رقم ته د نور خلائف رضي الله عنهم دې دوه ټاکل هم په بیلابلو طریقو بنشوي خو په اسلام کې د ټاکل tie دونکي سړی لپار هم صفات شته او د ټاکونکو خلکو لپاره هم صفات شته د دې فرق راځي له سره انت وځي استي په دیموکراسي کې هر څوک هر څوک ټاکلی شي هر څوک دې هر څوک ټاکلو او یا هر چوک هر څاته د رای ورکولو حق لري فدې معنی چې په دیموکراسي کې ټول خلک یو برابر دي دې وی ورکولو حق لري او په دغه رای ورکولو کې یو مشر د مشر بټاکلو کې تقوا بديني اسلام کفر وی ښار تو بیاقل توب خزتوب نرتوب صالح توب فاجر توب دته ات ساتې بار نشته لوچاک، زناکار، غل، قمارباز، ظالم دام مقدیوی رای حق لری تقویدار انسان، شیخ الهدیس، وستاز پیر مرشد، مولانا دام دیمغیوی رای حق لری یو لوچاک، ظالم، زناکار، لوتی، فاحش، قمارباز، غل خاین، غدار اگم یو چا تا دی رای ورکولو حق لری مغیوی رای او یو نیک سالی د دیمغیوی رای حق لری نو استاد سره تا وایا چې دیو خسرې په ټاکلو کې به د دې دواړو خلکو تر د رائے تر <تصفيق> سلائه، سلائه او د نظر او د فکر تر منځ فرق و کېب نه دی ها د عالم سره تا ودار سره بزر سره د بخسرې پیژنډل شي او کله بدکار خلک بخسرې پیژن نه دا نیک سره بخسرې ته نه ای نه کنه وخت چې خسرې د مسمنه مې شر شي هغه شي هغه حکمت کوي خنه زامبچلې او کبات سره د مسلمانانو مشرکه به تاسو چلګي او بل ډول طریقہ باندې به نظام چلوي مسلمانانو ته تکلیف رسي په دې مقدمه باندې خپله تدزه پښې وکه نا خو په اسلام کې بیا د چوک چې امام کی خلیفہ کی امیر کی مشرکی د مسلمانانو دیغه هم خپل صفات شته ده او چا څوږي اتاکي رائے ورکی اغا خلق هم خبل صفات لري کمسالای چه چې ای کهی یعنی دی امیر پا حیس بانه مشر پا حیس. اولا خبر اپی که دادا چه اغا باید مسلمان وي اغا باید مسلمان وی. کافر دی مسلمانانو مشر که دل ای نشی. چه هر دول کافر وی. که کافر وی هم دی مسلمانان مشر دی نشی کهوالای. مشرقی دہ ناشی. کهیسائی کافر و هم دی مسلمانانو مشرقی ده ناشی. که یہودای کافر و هم دی مسلمانانو مشرقی دہ ناشی. کسی کولر کافر و هم دی مسلمانانو مشرقی دہ ناشی. که کمونستو کافر و هم دی مسلمانانو مشرقی دہ ناشی. که یو دول کافر و چهار دول کفر دمان لئی. ولو که پزاحئل بانی زن تا مسلمانام و ای و اگر عماله دو كفری د دې مسلمانانو او شرکيه د نشي اول شر د ده دې ده مسلمانانو مشربات څنګهي مسلمان هر څوک کاندید دی د له نشي په ديموکراسي کې به څنګه چللا هر دا مهمه نه ده چې دا مهمه ده املې په کده مهمه ده چې مسلمان راشی، دا دا دی نه یا څه نه مسلمان راشي اولاد زنه پر دې پوزونه یا شړی عدالت د وطن بیرته اسلام بنودان کې د اسلام احکام درته تطبیق کی اصل اوس پدوی کې دا نه چې مسلمان دی نه نو چې هر مسلمان دی نه دویم صفات یا به شرط پکې دا ده چې دای بنارې څ څه به نه دي نر به خزه د مسلمانانو او ومي مشر نشي کېدلای زکه د مسلمانانو مشر دا یو لوی ده دا, دا لوی د دلتا جنک په خيغي د دلتا دفاع په خيغي د دلتا عاجل د تصميم ګری په دلتا مشکلات په خيغي د دلتا لامسايمل كون سره مختلف قسم تعاملات په خيغي او دا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 فرمايه لذي بقى حدث شريفه امام ترميزي امام نسعي امام احمد امام بخاري دي طول روايط كده فرمايه لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة هرقز هتس كلبه كامياب نشي هغ قوم شخبه ولي امره سوك جول كده خزه خبه واكي خزه تا ورس باره لأي او دايه باقي وخكي ويشكله دی فارس حاکم مرسو او دغه په ځای باندې دی فارس خلکو دیغه لور حاکم کړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماله لن یفلح قوم ولو امرهم امراه دویم شرط څه شته دا نارین تو اول شرط مسلمانی دویم شرط نارین تو دریم شرط دغه چې دا, دا, دا سړی به با؟ بالغ به معنی نه بالغ بنی ذکرنا بالو فاسلام کی مکلف نہ دا اغه خپل ځان پخپله مکلف نه دی نور په خپل ویخی مکلف نه دی او مشر هو امیر خو د نور خلق فبارکی هم مکلفي سره شرط دا, دا چې دای به بخيار یا عقل بی لونیب نه احمق بنئ ساده بنئ دومره چې مسالحه او مفاسد نه شرط په کدا دا, دا شعب آزادوی حربی مرای بنوی تو وجی استی ز کوم رای د خپل ځان واکنه لری نه دی بل چابه څو واکولری غلام بنه دا اوسنی حاکمان خوینی دا به بل ډول غلامان دی دی هیڅ شی واکنه کافر وطن ترازی بی پاسپورت بی ویزی کزی کټایرلا ولی کټوپنرا ولی کټنګونرا ولی کپلکونو فوزان را ولی کپلکونو فوزان بیاي ک ولایتونه نسی ک بمبارونه کوي ک درون کوي ک چاپی ورځي کارشه کوي د بیچاره غدې څه وخت وکنه غلام بل چر وسته بل چر په خدمت کده دا به بل ډول غلام ده بیرادید بیرادید بل څه سره ده شپږم شت پکې ده چې عادل به چې د سړی کې فسق او فجور او بدکاری په کې نوی فسق او فجور او بدکاری په کې نوی په دا خوري هغه شاته شرطونه شو یا صفات شو شدايبه تا کلایکي چې دايبه تا کلایکي خو تا كون کې خلق بد څوک وي شرطات کیه اوس په دیموکراتي کې بیا چل دا چلدا چې ټول خلل شي ما زبالغ وي نو ټول یو برابر حق لري د مشرب ټاکلو کې ویشارته ما حق ورکل شوی دا بیا ته ما حق ورکل شوی عالم ته ما حق ورکل شوی جاهل ته ما حق ورکل شوی صالح سړي ته ما حق ورکل شوی دا فاجر زناکار بدکار قاتل ځانین رښوت غدار خائن د ته ما حق ورکل شوی دا یو څوک د ډیر او د ډیر تجربه د ډیر صلاحیتونو خاوند هغه ته ما حق ورکل شوی دا او یو څه شی وایې تشنهبونه پاکي بلی په هیڅ څه وسنه رسېږي په هیڅ نه پیه هغه تمه یو حق ورکر شوې ده نو تاسې وایې دا یو معقول خبره ده د مثال د حاکم یو د مشر پټاکلو کې به و هیڅار خلق خط تشخیص کوي کبې اخلان هیڅار خلق تقوا دار خلق بخساره مختکی کبې تقوا او بدکار خلق تقوا دار خلق به م عالمان او پوانه را مختي که جاهلان او نادانان او احمان عالمان او پوهان نو په اسلام کې بیا د امام یا د مشره یا د امیر د ټاکلو دپاره اول خصوصیت په ک دا ده چې د خلک چې امیر تا کې دوی به او د بعد د سال او د فاسد د تشخیص صلاحیت به په دوی کې دا صلاحیه دونه تقوا دونه دینداری دونه تجربه دا به کې موجوده وي چې اغوی د اوچا مکمله پیژنګلوي او کولای شي دغه په حالاتو باندې نظر وساتل شي او بیا د ډیر خلکو د جملې نه یا د ډیر صالح خلکو د جملې نه یو اصلح سړی د مسلمانانو لپاره د امیر په حیثیت باندې انتخاب کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو هم همداسې کړی دی زين يخلق استدلال كيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه كي عمر رضي الله عنه شكلو وفات كده نبي اغه نور صحابه الكرام تا كسان تا ورك شتاسي فقبل منزوك يوصوك وتا كيا فقبل منزوك يوصوك وتا كيا مبشرين بالجنه خلقه. الله تعالى ورتف دنيا الله صلى الله عليه وسلم دنيا كي دي جنات زيره ورقدو بي په کورونو باندې د مدینه په ټول خلکو باندې وګرځي د ډیرو خلکو نه پښتنه شي تاسو په اخر چې د ډیرو خلکو یو طرف یو سړی ته د ډیرو خلکو معلومات وکاو او په اخر کې دوی خپل منځو کې یو نتیجه ترور رسیدل نو دا څه خلک د ډیرو خلکو نه پښتنه کړي نو دامي وړ انتخاباته شو خدای استدلال زکه بي ده چې یو خو خدای عام انتخابات نو لكه ده نن موږ هارتوک ویخيار د کبي عقل د کافر د ک مرتد منافق د ک مسالسه کارڅوک د به دي کې برخه اخلي په هغه وخت کې خدای مديني خلک خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان او هغه خوب ملائک پستر ګو باندې لیدل هغه جهادونو غزاګان کړي وي دغه نفسونه تزکیه شوی او په هغه کې خو فسق او نه و هغه ټول صالحان خلک وو اکثریت د هغوی صالحان خلککو هغوی ټولو دا ورتی درلو د دا, دا صاحیت درلو ده چې دخوا او د بد په ژنګل وړې او بل هغه کم خله چې ورتهکاندید کېدل غ بیا داسې نوشه دوستتن د مورتهکاندیدوو او شوناحمځای چې دساانو پهغیک ښ کافره سا ده دا دکېکاندیدوي او مرتدانو سکولا او ډول ډول خل ول د ور کې کان نه مباشرین بلجننه ولاړوه او چاغ چا را ووررک او د چا نه پښتنه کې د الله صلی الله <سؤال> سلام اصحابانو شاګردانو تقوادار خلکو دغه عمل د شریعت د دلایل او دلیل ګڼل شوې ده فزینه مذاهب کې عمل اهل مدینه ورته وای زکه هغه بيد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتونو په بل څه باندې عمل نکاو نو کله دې ارکار کړي د فقها وای چې دې کار خامخه شریعي دلیل درلوده زکه د مدینه خلک په یو باطل عمل باندې سره نه راجم کېدل الته ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانت الله صلى الله عليه تاثير موجود و. نو دا استدلال بي زايده رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام دي مدينه خلقونه بختنه كره د منګم دي وطن ټول خلقونه بختنه دا یو خبر دا یو خبر دا چا عبد الرحمن ابن عوف رضو لټولو مسلمانانو بختنه نه دا کړي واجد المدینه خلکونه کړي یا د اسلامي دولت لټولو وسیدونکو بختنه نه دا کړي یواز په مدینه منوره کې شتون په داس حال کې چې مدینه منوره نه ډیر قومونه مسلمان شوی و ډیر ډیر نور ولایتونه پراته و الته خوینمندګان ورنه لګل ندي انتخاباته صندوقونه ورولګل او نه ورته ویل شرکتا سی دا خو یواز په مدینه کې نیکان خلک راوښتل ته واجی استي ها نو د صحابه کرامو په عمل باندې استدلال کول او بیا د اغیله طریقه د نن ورځ د دیموکراسي دی یا عمومی انتخابات چې ټول خلک په یو برابر حق لري په دې باندې اداب جائز ګڼل دا یو ډول بیا عدالت ده او په غلط دلیل باندې استدلال دی اوس راځي چې په اسلام کې د حاکم کم کوم خصوصیتونه دی د حکومت یا د حاکمیت د دی, دی کم خصوصیتو نده؟ اول خصوصیت خدا ده به اسلام که به اسلام کې حاکیمیت یا حکومت کول یا مشریه ده یا غنیمت نه چم به هر طریقه بس حاصله کا اوزان وروره سواورده که پا چلی که پا دوکی که پا رای و اخیستلوی که پا رشوت که پا کودتا کولوی تبلیغات وی خلق تا پا دروغ بانزان و بانزان سم خودلوی ده نده به اسلام کې هكومتك ول او إماراتك ول دا دون يدرون مسؤوليت ده شغو اختلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دين خلق من يكري دي شي إمارات بأنه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه فرماي يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنته عليها او كما قال صلى الله عليه وسلم اي عبد الرحمن بن سمورا تا امارت مغوارا ذكرت كتا تا امارت درق رأي شيء في غفتن للارش تلاش وكي تيوغواري او خلق درق نبيا بطا يوازي ورپايتش دي الله توفيق بدي ملغر اي او كتير تا, تا امارت دروس لی شي د بل چالهخوانه د مسلمانان او لخوانه دروس ل شي او تیب په ننظرله باندې قبول کې د تا خپل له نه ده خو د دی خاطر چې یو شی تکلیف د بل چالهخوا نه در اوسپاره للی شو د الله نه توفیق و غواړي نه بیا به د الله توفیق ملګري. په اسلام کې د امارت وښ او په دیسې تلاش کول د دی لپار پیس خرچه کول د دی لپاره کمپاین کول نحن نشتر ده صحابه و كرامه و ندكره ده ده مؤمنانو خاصيات ندهي في اسلام كده ده چطو نكواله شه؟ چطو نكواله شه؟ أغوان بطه ده امارت غختل و نزان ساعته كبل فرض ده سي ووزيط راه غي شكته بد خلق برامه ميدان تشي اغب يو استثنائي حالات ده حوامو من پا مسلمان طولهنه كه بايد روحية مسلمانو سياسي روحية ده مسلمانو دهي څخه بل امارت و نه غواړي په انتخاباتو کې بیا څه چل دا خداوسانه انتخاباتو کې بیا څه چل کوي خلک <متحدث> <متحدث> بل نه غواړي نه واسته غواړي خرچي به سي کوي پیسې لګي کمپاینونه کوي نمائندگان نيسي راديوګانو اخبارونو تلویزیونونو دته پیسې ورکوي غټ غټ پیسې ورکوي د درغو اده کوي قسم قسم تبلیغات کوي بدخل خلک به دې چې ارڅو د طراي ورکي د موږ ملاتر حاصلې كا کافرانو او مرتدانو او زنديقانو ک هر ډول خلق وي ما دې شد دوستان دي دیمو کراسې کې دا غو زیات ده او په اسلام کې اغه وزیت ده دویم خصوصیت په اسلام کې دغه چې په اسلام کې حاکم د اهل الحل اخوانه تاکلای کیږي یا په مجموع کې د هغه خلکو لخوا نه تاکلای کیږي چې وي د خو د بد د صالح او د فاسد د تشخیص وړتیا او استعداد لري هر څوک دا حق نه لري او شی اوسوک د چاته امیر وټاکی زکه د هر څلاره بیل بیل خلک شته دا اوستاسمتو وایي د خو متوجو سي چې لیو انجینر نه دی داکټرې نسخه غختل دا به خطرناک کار وي او کلهو احمق شرابیز انا کارلو چک بدمست چرسینا دی ټول مسلمانانو دی پاره دی امیر دی غختل مش دی امیر دی ټاکلو مشوره غختل دا به بدکاری چته هر شي انجینر ته وای یا سره وای چې صاحب زمري زماتي نو څو لیکه خلک دا سې کوي نېکي خو بل فرض کوي یعنی خپل څه ته مبارکي مشورته نغړي نو دا به بدکاری او که دیو بدکاره سلیت ته وای چې سې ته ماته مشوره راکشه د مسمانه ته څوک امیر وټا کما دا به بدکاری نو دوی هم بدکار دي کنه خا نو اول کار چې خلک نه کوي د تاریخ په ځان په اړه کې د خپل صحت په اړه کې ډاکټر ته نه ورځي سرنوال ته ورځي یا نجار ته ورځي دغه مشوره اخلی دا لیونټوب دا کنه ده سادهګي دا کنه ده ها بیا خلک دا کنه ده شماري چې نجار ته ورځي موچي ته ورځي سرتراشتورځي نن بای ته ورځي چا ته ورځي وله ځکه ډاکټر ماهر د پدی ماکرو کې د تا د مرز تشخیص کده ماهر د دلت مرزي یو आवाज دی چې کټول ولس ده تنا تي د خپل ځان د صحت او د غره حالت د تر لاس کولو لپاره متخصص سړی ته ورځي او د ټول مسمانانو لپاره د امير تاکلو لپاره بیا رحمقه او کودن ته ولاړې شم ته را راکښ د کوم بدر ته مشارکمه نه لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره تم سخت متخصص تورزی د ټولو مسمنان د ځامت د لپاره باید ته متخصصینو ته مراجعه کړی د مشورې متخصصین بیل خلک دي اغه چې شریعت ویل دي اغه چې علوم تجربه لري چې تاریخ پوهی چې په جغرافيې پوهی چې په باندې پوهی دي چې د ټولو وضعیت ورته معلوم ده اغه ته مراجعه چې هغه ته اندامیر د ټاکلو په بارکه مشوره درکې د متخصص سړی نه به مشوره واخلي د خپل صحت په مبارکته د موچی او د سرتراشه او د دم او د نن او د نجار نګلکار او د انګر مشوره نه واړځي ډاکټر ته او د ټول مسمانان نه پاره د امیر د ټاکلو مشوره بیا ته د فاجر به احمق بیسواد نادانه خپل ځان مسروف د داس سړی نه واړي چې هغه به خپله د دنیا نه خبر نه شي دنیا کې څه چليږي څوک کدي څوک به د ترازو ته د تاره او د غلو پروفیسور راځي یو ورزښل دي او داړ یو یو ډول خلګي استي یو ډول صلاحيت لري دا معقوله خبره ده <تصفيق> <معقولة> ته خبره ده <دا؟ تصفيق> نه دا معقوله نو بعد د امام د مشرد پاره راي خسته ده چې نا وشي د بی شعار خلکونه د چانه د بی شعار خلکونه د بيدینه خلکونه ک د دیندار خلکونه د بتجربه خلکونه ک د تجربه کار خلکونه د زړسوان د خلکونه ک د بیرحمه او غدار او خود فروشه خلکونه زړسوان د خلکونه د چ په هر نامه باندې ک د اعلی حق په نامه وي ک اسلامی شورا په نامه وي ک په هر بل نامه باندې کوي خو چې صفات پکې د غوی صلاحیتونه پکې د غوی دیموکراتیک به ارتک د هر شته ټاکلو حق لري درېم خصوصیت به دا ده چې په اسلام کې به حاکم چې راځي هغه به د اسلام دی غالبولو او د کفر دی مغلوبهولو کوشش وکړي د اسلام دی غالبولو او د کفر دی مغلوبهولو کوشش وکړي او د کفر په خلاف بانی به با قتال او jihad کوي ترسو فتنه ورکه شي او د دین ټول دی الله شي خو په انتخاباتو کې په همې انتخاباتو کې ارڅو کافر به په دې خطر تا ته راځي چې ته د ما حقوق تضمينه یې ته به ماله نور سره برابر غني دا به نه وایي چې کافر ایتل مسلمان ناکامي دی دا بل ته نه وایي چې مسلمان ایتل دین غوري وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين دا به نوې بلکې ټولو ته په یو نظر ګوري دي ټولو دینونو ته په یو نظر ګوري د اسلام د غلبي کوشش به نه کوي د کفر د مغلوبولو د کمزوري کولو کوشش به نه کوي بلکې ټولو ته مساويانه په یو نظر باندې ګوري په دیموکراسي کې دا حالت ده او په اسلام کې بیا د مسلمانانو د امیر د مسلمانانو د زعیم د د اساسي وظایف نه داده چې د اسلام نه په دفاع د اسلام د غلبي دپارابہ حد کوي خو په دموکراسی کې تا د کارته بیاڅوک نه پرې دي متوج شوی که نه نو په اسلام کې د حاکم د حکومت خصو... حکومت کو خصوصونه یو ډولدي په دموکراسی کې بیا بل دول دي اوس رادي خبرې ته چا آیا د انتخاب للارې نه اسلامی حکومت جوړی دللی شي یا اسلامی شریعت نافدللی شي تر اوسه پورې دا تجربه نه د پیښ شوي. تجربه په یو ځای کې نه د پیښ شوي. بلې تیر او اتیا نوي کلو چې د انتخابات او دیموکراتي دوله غوندي وضعیت په اسلامي نړۍ کې پیدا شوي. چیرې اندسنه د پیښې چې د انتخابات او لار د مسلمانانو حکومت غټلای او بیا د ال تشریع نهفز کړی. نه په ترک کشي خلکوډیر انتخابات انتخاب ول مسلمانو ان شو مسلمانان بول اسلامي چې هتونونه ځان بولی هغوی حتی حکومت ته ومر د هم ګټهله بیا هم کو د ګانې بند وک مشرانې ورته بندیان کله او د زندانو کواچ حکومت ورته له وکقع بیر ته مغهې کول بنه نظام او مغه خلک را همدار خ د په می سرې تا چور ز مکې ولی د او د کو منلی چې مسلمانان او ور د اوکومت ته وور سر دغه دمموکراسيله لالارري ووررس د انتخابو للارې ورس د پهغ اوسول اوطرریقبانې وورده چا هغه دوی ټاکلی دي په خپلاند دا دموکرانو ټاکلی خوشکلله هغوی حکومت تههده نه بیا دوی راپورته شل اوکومت ې وورړکه دو هم په زننددانونو او په یوه اوور باندې دو با نیم 0ره په سره کې اوژل دو کسان او دا مري په وزروو باندې ټول ورته په هغ وررس باندې پر ابه ادوی او د نه حضرت په میدان کې په دې سرکونه کې قران شریفونه هم داسې پاشلی پراته پا وهر چیرې ځکه ډېر مداخله کول ته کمپونه جوړ کړی وو او مظاهره کولایې اتسابات کول مچن د موږ باید حقوق را اوسه حکومت باید ډنګ نکړای شي د قرانونو سره ويشتل د کتابونو سره ويشتل د هر اخوانو د ټوپو ټنګونو تیاری هر څه په سر اوالو زول په څو لحظو کې د ونیم زره کسانو نزيات ووژن او ترشلو زرو زیاته بندیان کړ په زندانونه کې اچولي رئیس جمهوریم بندیکه کابینه امرړنګ کړه وزیران بندیان کړو چې چا الله اکبر ویلې واغیم بندیک دفترونه امر وسول هر ور ختم کړ او ګنایم نشته دا ګنای ده چې ولزانته مسلمان وایي او ولي زم مسلمانانو سره هم دردي لري او دا ویره ورنامه چې کیدای شي دوی بیا یو و کې اسلامي نظام راولي سره د دوی شپ دوی بار بار ورته اطمینان ورکړو چې موږ اسلامي نظام نه منګ شریعت نه نافذ وو ملی حکومت غواړم منګ قانوني حکومت غواړم منګ د تاسو سره شریک حکومت غواړم منګ دموکراسي غواړم خو هغه ویل نه تاسو ګیرلې تاسو د قران حافظان یاست کید شي وخې له تاسو د خبرې مونږ سره ونه منه هر څې ورننک پال الجزائر کې هم د غصې مسلمانانو د انتخاباتو لري د دي دموکراسي حکومت جوړ ک شکل د نتایج اعلان شو حکومت له جوړ کړه نو ما د نتایج اعلان شو مسلمانانو وګټل اسلامی جهت نو غټله حکومت په سر راپورته شو سیکولر او بيدینه خلک او اروپا تر شا ولاړو فرانسې تر شا ولاړو په سر راپورته شو هر څېر رنګ انتخاباتو نتيجه لوغه کړه دوه پزندانونه کې واښه ولاس کاله 15 اس کاله پزندانونه کې تیر کړه تر اوسه زندانون ته نډک دي او بیا خلک راپورته شو به د حکومت مخالفت او کابل اخره کوشش خون او جنجال دی نو سلابونه وباید تر اوسه پره الته بیيغي چیرې په اسلامي نړۍ کې داسې شوی نه شو شو دي یو تجربه چې ر ثابته شوی نه ده چې دغه په خپلني مملکت کې مسلمانانو د انتخاباتو لاره نه حکومت وواټ او د شریعت نافذ ک دا ستر سوري نه دي چا چې نه دي لیدل اغه دلایل او وجوهات چې دغه لوجه نه سړی ویل شي چې د دیموکراسي لخوا نه یا د دیموکراسي لاره نه نه اسلامی حکومت نه قائميږي اغه یو څو دلیلونه تاس په خدمت کې عرض کوم یو دلیل خیدا ده چې دیموکراتي دی اغه تعریف ده چې دا به د خلکو حکومت او د خلکو حاکمیت وي چې وي د خلکو حکومت او د خلکو حاکمیت قانون باندې کې خلک جوړي نو شڅوک د دي دیموکراتي لپاره اسلام تدعوت دعوت کوي یا د اسلام د نافذولو کوشش کوي او ولبدې څه شي مانی ديمقراسي بمني خپل د ديمقراسي منل د دي دې مثال داسه داسه چڅوک وای چې هر زه د کفر حکومت د دې خاطر منم چې بیا په اسلام نافذ کما يا د نظام په دې چې اسلام په کې نافذ د دې نظام چې اسلام په التبته یاره <اللحن> پر دموکراسی کې مخکمو تاسو درسونه کوي که کله چې سیادت یا اعلی حاکمیت به د چای الله دموکراسی کې اعلی حاکمیت به د چای دی ول اس د خلکو تب خلکو حاکمیت مانی ور سره چې دا مانی به د پردینه نوم د پلس کې نو لیکي توجهه سې دی خبره تا کنه څو خبرات دموکراټیک فعالیت اجازه درکړي چې تب یاره دموکراسی ور سره ومه <تصفيق> دا ومنې چې تر ټولو لړه مرج بهڅوکي خلکلس به او قانون به د چا چللیږي د خلکو به چللی نو اول خو به دا سره منې پس لګ نه اجازه در کوي یا به بیا تا کاابېږي یا به نه کاابږي یا به اکثرت رای ګټې یا به نه ګټې خوله خو به دا او سرهمان که نه د دموکراسی ز منمه او په حاکیت د الله نه ده د خلکو ده د فیصلې مررج و سنت قرآن. شریعت ده نه دی خلق ده نو اصلا ورګډېدل پکې ونه را خبره ده په دې نظامونه کې په دیموکراټیکو نظامونه کې ورګډېدل دل شروع نه ونه را یو غلطه خبره ده دې معنا ده د شهر اسلامي تنظیم هر اسلامی حزب چې غواړي یو مملکت کې د دیموکراسي او د دی انتخاباتو لار خودرته او شریعت حافظ کې ل اوله دیموکراسي کفر و سرمانی کنه اجازه به خنور کوي ورته چاغه داخل شي د سلسله کې داخل شي دویم خبره په کده چې په دیموکراسي کې احترام به د چا کېږي د چا دی راي د اکثریت دی راي ته مونږ ولر انتخاباته ته د مسلمان پايس یو بل به د بيدین سکولر کمونیست لیبرال دی یو بل د ولا کې دي لرونکو پايس بولاړي کډېر نفر ډېر شو او حکومت جوړکه نوی په تاباند لازم ده چې دغه حکومت به منه زه که چې تاسو روانه د فیصله کړه ده چې د اکثریت دی راي احترام وکوم چې مکم د اکثریت دی راي احترام وکوم که هغه وګټله نوی به د اکثریت احترام کړي که کفر نافذه و هم ته به احترام کړي که زنديقت نافذه و هم ته به احترام کړي کې لیبرالیزم نافذه او هم ته احترام کوي کې کومونیزم نافذه او هم ته احترام کوي ځکه چې تاسو شروع نوي لیدي غته دی ویلي چې کوم راي او غته ته به ما احترام کوي اختلاف بنر سره کوي او کتر راي او غټل ته به احترام کوم نو لشرونه د عهد کول چې زب بیا کبل چې فرضاً کفر یا کفري دل او ټپلو دو د انتخاباتو ورز به احترام کوم د لشرونه یو غلطه خبره ده او هغوی حکومت تورسی ورس د بیاخامخه احترام کوي د کفر احترام احترا کوي د قوانین به من د دو مخالفت به نه کوي هغوی سر به یو ځای چلیږي دغوی په خلاف با مزاحمت نه کوي بلکې چ مخالفت کو نو هې مخالف کې به کي او یوا یو مشهوره به وررکی شي درېم دلیل خبره درېم دلیل دا ده چې بل فرض داسې وګنو چې د اسلامی جهات یا د اسلامی تنظیم انتخابات وګټل او ایچ ای مزاحمت همونه کاوه بالکل دوی حکومت هم که او شریعت هم نافذ کړ ناس یې وګنو ترڅو خوشحاله وي نه دي شریعت هم نافذ کړ نه به د حکومت دې دوی دایمه دا کې <متصف> <چو کلو> <متصف> با دا دی وه خاصي مودل لپاره د څو کلو لپارهي څلور پینځه کلو لپارهي څلور پینځه کاله باد به د پخپل لاس برته د حکومت لنګي کوي نه لنګي دی بس راکمه حکومت جوړ کړئ اسلامي مثلا یا پخپل لاس د اسلامي حکومت لنګي کوي نه لنګي وي له لنګي به انتخاباته یا به خلکو ته روجو کوي حچي اسلام د نافذ کوسړنګې پخپل لاسوله وسته نټریګ پخپل لاسوله کې ته نړنګې په زور باندې کوي نو بیا خو د دی دی دیموکراسي بیا خو په تاب سره پورته کوي او که دیموکراسي ورسره منیو په پا اصول پابند پاتې کیږي بیا ته مجبورای شه هغه اسلامي حکومت چې خپل جوړ کړ پخپل لاسې بیرته رنګ خپلهس منه خپل اسلامي حکومت نه غول او دغه نه د څبردار کېدل د اسلامي کړده یو مسلمان تنظیم ته په کاردشه د سو کوي بلخه بل په کده ده چې د دیموکراسي او د انتخاباتو په نظام کې د خلک کاندیدانو تر مخته څه غوي به خې ډېر پیسې مصرفي به خې ډېر پیسې مصرفي ډېر کمپاینونه کوي ډېر دی خلک خلک ترشوتونه ورکوي دی کوي کړه دغه مسلمانان یا ځانچ مسلمانان وایي اسلامي جهت وایي دوی هم راپور شي ک دوی هم کارونه کوي لکه دا نور چ کوي دروغ وایي خلک ته وایي ورکوي او کمپاینوم کوي خې ډېر پیسې مصرفي دي لپاره حکومت ورسی ک دوی هم دغه کارونه کوي نبی اخو دې دوی یو دې غو چې اندانه فرق نشو او کو دې وای چې نا منګه دا کارونه نکو بس یو ځه خلق ته یو ځه خلق منګه سمانانی او منګه را راکې نور خراب کولې کینو یا په ماغ معقول اندازه بنی خبره کو چې تر شپه پکې نور کو د چا سره برګیننګ پکې نکو او د چانه غو پکې ناخلو راي په پیسو ناخلو نبی اخو کوم ابي دې نشي کدا کارونه نکې بیا راینه شي غټلای او که د راي د غټلو کوشش کړي نبي بدروغم وایي دوکه بم کوي قسم قسم ان راووت بم لاس شي لکه د نورې چکی تاسو ولې د پې انتخاباتو په افغانستان کې چا غزانو ته کوم سمنانو غویم بکه غلطي کوي او ويم بکه درغلي کوي غویم بکه دروغ ویلي غویم بکه رشوتونه ورکول غویم بکه بی بي ځای پیسې بکه اکشنو چاپول غویم بکه دنیا په اکشنو باندې لاړل اغو يم بکې دې غرب سره تعهدات کول شه او مونږ دې تاسو سره یو په چې غوښتنې باید دا ویل شي حکومت جوړ کوم تاسو سره تړونه ممزاکو مونږ دې تاسو خپه قوم نه دې تاسو په ځونه منو ځکه چې په بله طریقه باندې دوی حکومت را سيدل نه شي بلې طریقه بنڅوک دې تر راي نه ور کوي بل خبره بکې دا چې کوم جهتون یا کم تنظیمون چې ور په دیموکراتیک سلسله کې ورغټ شول هوی بیا داسې مثال ل لکه د سریخو په ډنکې چې ګ چا بیرته و تی نه شي اوستاسی ووره دمونږه خوانی اد تنظموونه چې او د د مکراسی په د کې وررد نه او چې د آر جهحات جیاد د حهجرات اسلام اسلام و خلک منی او سره نه مننی ځکه د دوی حقیقت نور وکاره شو چې یور چوک پهدي سر سره کې ورګټ شو. به بتر هر ځل به تر اخواني ځل نورم ډيره غنا کوي نور بم ډيره غلطي کوي نور بم ډير اتلافونه کوي د خلکو سره نور بم د کفارو سره ډيره غاړوي نور بم د غوي قوانين ډير مني تر څو د راتلونکو لپاره مسمنان خاصم کې ځړبد شي د راتلونکو لپاره د خلکو ملاتړ حاصل کړي چې بیا په قدرت کې پاتې شي خارجي دولتونو سره به بیا جوړ جاړي کوي تر څو چې هغه د دوی ملاتړ وکړي نو دا یو یو غلطه سلسله ده یو غلط کار دی چې لدی لارینه نه چیرته تر سو پر اسلام راغله او نه درته لوم امکان شته ده تاسو ګل په پاکستان کې د انتخاباته د څو زله وشول چې خلک پارلمان د خلک حکومت ته راغلل وګلامان شرابیان زانیان بدکار رشوت خور په فساد کې ککر خلک جاسوسان په خپله یو بانندې د جاسوسی فتواغانې لکه لګي په پارلمان کې هغه غوبل شروع سرکري چې حیوانات نهې یو بل په بوتو بانندې ولهویل نه تااسکن نه ددل یو بل په بوتونه باندې وله یو بل په سادرونو پهټکر بانې وله بووتونه را اوبااس یو د بل سرته اړه. دغه د خلق را میدان ته شول دغه د خلق غا دی دینه چې کفر دی په خدمت کې دی کفر دی په قانون ایمزای کې دی جهاد دی مجاهدین او د مسلمانانو په خلاف دی دی شریعت دی نافذې دل مخنیوي او د دولت اس په چټی شوارونو باندې تیر باسي بل هیڅ کار ونه کاو د دې چې د تر سپوري د بنديان شمیر نورم جات شوی دی چې د څوک ځانته مسلمانانو په دې نظام کې ورګټ شوی د بنديان شمیر نورم جات شوی دی د کفارو زور او ظلم نورم جات شوی دی کافرانو مشران نرغوند راځیم د تنکینی د زنه پاتې ګیم د خبرې کې د تخپل فوزونه ته هدایت کې د تخپل عملیات اجرایی نه له دوه سر مشوره کې نه دوی, دوی ته څوک خبرو کې بس دوی مازه په شراب او په کباب او په په په ډالر او په تنخاګانو په دې باندې مسد دی نور د هیڅ شي په ساکېنی په ییږي چې د ما ارزښت هیڅ شینشت خبره مانی نیمه سو خبره ته وګنئ مشوره نه اخلي نه ته مشوره کوم عمل پی باندې ب زی د انګیز او د امریکایی د ټګ د موټر شي مخکې کدللی انتظار اوته ولاړی ولای چې تر سوو انګیز ورته اجازهور کې و د موټر مخک شي د د انتخابات الله نه افغانستان کې تاسی و قتل چې د زانوتهی م سامانان ویل زنونو ته مشادن ویل اوهغ یم په د دیډ کې وورول د او ولاړه د مغې د کوفارو ملګری شو او د مسلمانان و د مشادنو په خلافی سنګر ونی وو راي مغیت ورکلو طریقه د مغیش و په لار باندې مې د مغی روان شو نو د اسلام د انتخاباتو وللار نه نطر څه په اسلام نافذ شوی او نه په دموکراسی کې د اسلام د نافذ دول لپاره کومه خان نشته ده زکه په تعریف کې موږ تاسو مخکې ویلې په اصول کې موږ تاسی ویلې په ازادۍ کې موږ تاسو ویلې چالت د اسلام او د وحي او د شریعت لپاره ابتزای شتنه بيخي چې شتنه دوی اصلي ونان یا له ونیا د شپکور غډی او یا یعقیدی خراب دي په دې کې خوندونه ډیر دي خوندونه نه پاره په کور غډی دي خوندونه دي حاصلولو لپاره په کور غډی دي نو انشاءالله الله امید ده چې اوس په دې باندې سره پوښیوي چې دغه ډول نظریا دغه ډول فکر کپه پاکستان کې د دې نه ارتش او کروسته بیا نو خلګ ورته را بولي وزانت دیموکرات دیموکرات وای او وای چې په ونسان کې دیموکراسي دیموکراسي غواړو موږ دیموکراتان نور به تاسو درملومې شه د څلعم خلګ د یو عقیدت شه د فکر چې دیموکراسي اصل شه ده دیموکراسي ازادي شه دیموکراسي تعریف شه دیموکراسي تاریخ شه شه لکه کوم ځای راشه او کوم ځای په کومه لار باندې راغله الته ولې پیدا شو دلته په موږ باندې ولې وته به ان شاء الله اوس پلیګې سره به منا که شم کولای شي خلک ته د دلیل وایلی شي او زمنګو تاسې مسولیت په دې باره کې څه شي ده مسولیت هم په باره کې ده دا خپل ورونو ته خپل ترونو ته خپل خپلوانو ته خپلو متعلقینو ته خپلو ام سنفيانو ته په پوانتون کې په لیسه کې په مکتب کې په دوکان کې په بل ځای کې په خارو بازار کې په ټوله نه کې عموما په کلو ولسون کې خلکو ته دلیل ووايو د مسله په علمي ډول ورته شرح وې کو زه کله مونږ ولېس الحمدلله مسلمان ولسته په با اسلام باندې ਸਰور کوي د اسلام نه قربانيږي د دیموکراسي او سره منه له همدې علماء ځان ته مسلمانان وایي تر نو روزان مسلمانان وایي اسلام نه بلتون دی د چا مراده دلته نشته ده که هم عملا بل اسلام نه بیا وایي نه مسلمان مورتان نه نو په کې د مونږه اسلام سره مينښت ده د شریعت سره مينښت ده د کوفر د نفرات شته ده خو مشکل داده شده منگو تاس بی بی بی دا چې د تاس تااس پهلس کې بیا علمی ب سوادی بیا تجربهږي سادهوب داول ک شته او د کاافانو په چله مکره او فریبه او د هغوی په توتیو تیوبانندې نه پ یا هم خلک هم پی بندې نهپېي اوما په دی باره کې د اوماو مګرتیا دا چې دا موضوع داسې په علمی ډولله او په منطخې ډول خلکو ته وړاندې کړی نه ده ولما وته کار د شپې علمی ډول د استدلال د منطق لاره نه د د پوښاوي نه خلکو ته د موضوع راندې کی ا موږ د محاسبینو په هیڅ موږ او په هیڅ موږ د طالبانو په هیڅ په کار د چې خپل امزولو سره د خپل ملګرو سره د خپل متعلقینو سره د او خلکو سره چې په دغه احزاب او تنظیمو په ديموکراطي تنظیمو کې ورګړ یا پیورګړي د مې سره د خبر په علمی ډول باندې مترقو داس اورته مسلمان وای هغه درته وای الحمدلله خاتمه مسلمان نه رب د څوک ده رب م الله ده په دې ځمکه باندې د رب قانون غړی کړي بل <سؤال> څه د رب قانون چې د رب قانون دی وایي د رب قانون چې خوده دادي چې د رب قانون په ټول منې هم په اساس کړي ساحه کې منې هم په سیاسي ساحه کې هم په حقوقي کې منې هم په اخلاقي ساحه کې منې په دې ټولو کې او تونه وسوګره شد کم قوانين چې نافذ کړي د رب قوانين دي د دې ردی قوانینو سره دی الله د قوانینو سره مطابق دی خلق سره د صفر نشرو کوي د منطق نشرو سره کوي ورسته کرا کرا شری دلال ورته وایا خلق د منګه ډیر خلک دي د قرباني د په حاضر دي په خارونه کې په غرونه کې په اطراف کې په کل کې حتی چې هغه چې دا منګه ګمراهان بولو او منګه د کفر پسف ولاړ بولو امغو هم ډیر بر خیریت ورته خلک دي ديره برخه تر وته لي خلک دي په کار د شمنغه دي خلکو ته دا, دا مسله په علمي په منطقي لحاظ باندې کو غي ورت خلاصي کو تندي ورت تريو په خبره باندې پوکو په مهرباني او دا خلک لزان نه ياغي نکو منګه چسون لزان نه غي کو دي به غرب له من کزان او غي به بي, بي نور م کافر کي اولادونه به م کافر کي ولو که دل تخبل ایمان وو مساتی اولادونه په خطر کې یو چا ما ورزیو کتاب لوسته په کتاب کې او او قصې کوي ولیر جيبه قصا یو مسلمان په امریکا کې دی او امریکای سره خبره باندې دینی مسائل باندې مناقشه شو خبره سره باندې باندې شوی دی دغه مسلمان دی امریکایی ته ویلو چې دما دز کار شوت په امریکا کې ما او الحمدلله تر اوسه پر مسلمانانه نه لایمان اوخته موزه په خپل ایمان باندې پدین باندې ټینګ ولاړې ما امریکای و ورته و خندلې ورته و خندلې ویل چې تا خو دې مال پر مشکل نه ده او نه دې تاره لپاره افتخار دا وای څنګه وې د ما تبيخي په کار نه دي ما د تا اولادونه په کار دي دې اولادونه دې وزه تو ګوره چې وې د تاج میا غوسی دی. کړې ما جمی دی. غوسی ته مکتب وکړې ما مکتب دې ته پاقې دي کړې ما پاقې دي دی دی. فکر و فرهنګ او اخلاق دي تب طریقه دي کلمه په طریقه دي مینه به ختبه کار نه ته څور عزيزه ته بمړشي مینه د اولادونه په کار دي مینه د لونه په کار دي مینه د ځامن په کار دي کمنګه دی خلکو ته ترخښو د خلکو بل مونږ نه وته تختي او به ډارشي دا به کفار او لمن که ځانور واشي بیرته به څو غرسېته تختي څو په امریکا ته تختي څو په ته تختي څو په نورو مونو کټونه ته تختي البته بیا دا څه فجای او سره وشی چې به خپلم حیرانی او مونږ به مرته حیرانی رازید په هاوینه کار واخلو دی دعوت نه کار واخلو داخلك پوکو په با دین الله تعالی خپل رسول صلی الله وسلم তা فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك دی الله په رحمت تدويته نرم شوی کچیر ته سخت وای جبد سخت وای زرید سخت او جبد ورته سخت وای نو داخلك بلتان خید ه خوا به تیدلی ودر نه نو که منږه زبه سختهکو ضرونه سختو خلکو ته د اسلام په یغام خلکو ته په صحیحطرریقابانې په نار مژبه په مهربانوي په اواصو په منطق به نیورراناندېکوو د دلیل سر ورراناندې نه به خود مږ ته شار شړل وي خل خل به خود را ته رانکاري وایي خللب به خود را ته ب سواده وایي کمعلمه به هم را ته وي خلککو بیا ډول ډول نمونه را باند دي غازی خپل مسولاتو پیژنو خپل امزولو خپل کورانه او خپل خپلوانو خپل ام سنفیانو کلیوالو قوميانو په دې ټولو کې دا خبر دي د دین په اساس د علم په اساس د مهرباني په اساس د منطق او د اصول په اساس باندې د مناقشه په اساس باندې دا خبر اور سره یاد کوو زموږ ولوس الحمدلله مسلمان ده بس یو څو تیر مرتدان په پکی یو څو بد مرتدان بم یو څو د خلک بم چې اصلن اسلام نغوري خو عموما د موږ ولوس نی خلک دي عموما د موږ په ولسک دي اسلام سلامینه ده د قرباني سلامینه ده د جهاد سلامینه ده حتی دغه سره خلک سره هم تر اوسه پورې لدا احساسي او صفاتي چې کومل اند کفر پسف کې ولر دي باندې جهاد لومنه نتيږي زموږ مجاهدين موږ مجاهدين یو د اسلامی استلاحات سره خو یې منشته ده نو خبره ده چې په دې باره کې موږ باید خپل مسؤلیت ادا کو خپل معلومات په باره کې زیات کو او د خلکو سره په لیکلي ډول هم د فیسبوک لاره نه هم د ټوئیټر لاره نه هم د ټیټر لاره هم د ویب سټونه لاره هم د مضمون لاره هم په لیسه کې هم په پوهانتون کې هم په لارو په کوڅه کې هم په دکان کې هم په لیلیه کې هر چي د خلک سره د مسایل په علمي ډول مطرح کوو په سړسي نه ور سره مطرح په مهرباني ور سره مطرح کو. رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه کرامو به کاف ایران مسلمانول د مون خدای خپل مسلمانان د خپل اولادونه د دي خپل کله ولاسان خپل قومم ده دی به سره نه منی خمه خیر سره منی چې ته د دې دین ورخې خپل مهربانه یو پجارو قرباني دی به ولا درنه نه منی په منګه کمشت ده نو الله دیو کې خپل مسؤلیت در شو سبحانك اللهم بهمدک اشهد ان اله الا انت استغفرک واتوب